Peyterin birinci məktubu Üçüncü fəsil Ey arvadlar, siz də eyni tərzdə öz ərlərinizə tabi olun. Əgər onlardan bəzisi Allahın kəlamına itaət etməzsə, siz arvadların ismətli, ehtiramlı həyat tərzinizi müşahidə etsinlər. Beləcə onları dinməz, söyləməz, qazana bilərsiz. Qoy sizin bəzəyini saçlarınızı hörüb, qızıl bərbəzəy taxmaq, və gözəl geyimlər geyməklə zahiri şeylər deyil, gizli olan daxili varlığınız, həlim və sakit ruhun solmayan gözəlliyindən ibarət olsun. Bu, Allahın qarşısında çox dəyərlidir. Çünki, qədim zamanlarda Allaha ümid bağlayan müqəddəs qadınlar öz ərlərinə tabi olaraq belə bəzənərdilər. Məsələn, Sara, İbrahimi ağam deyə çağıraraq ona itayət eliyirdi. Siz də yaxşılıq eləyib heç bir qorxuya qapılmasanız, Saranın evlatları olursuz. Ey ərlər! Siz də bunun kimi arvadlarınızla, ədəblə, onların daha zərif varlıqlar olduğuna uyğun davranın. Sizlə birlikdə Allahın lütf etdiyi həyatı irs olaraq aldıqlarına görə, onlara hörmət göstərin ki, dualarınıza, Maneçilik törədilməsin Nəhayət Hamınız həm fikir olun Başqalarının hər bir hissinə şərik olun Bir-birinizi qardaşlıq məhəbbəti ilə sevin Rəhimli və itaətkar olun Pisliyə pisliklə Söyüşə də söyüşlə cavab verməyin Əksinə xeyr dua eləyin Çünki bunun üçün çağırılmısız ki Xeyr duaları irs olaraq alasız Ona görə ki Kim həyatdan kəm almaq, xoş gün görmək istəyirsə, Qoy dilini şərdən, ağzını hiyyilə danışmaqdan qorusun, Qoy şərdən çəkinib, yaxşılıq etsin, Qoy sülhü axtarıb, ardınca geçsin, Çünki Rəbbin gözü salihlərin üzərindədir. Qulaqları onların fəryadlarına açıqdır. Amma Rəbbin üzü şər işlər görənlərə qarşıdır. Əgər yaxşılıq eləməyə səy göstərsəniz, sizə kim pisləyələyər? Amma əgər salihli yuğrunda əzab çəksəniz belə, siz bəxtiyarsınız. İnsanların hədə qorxu gəlməsindən qorxmayın və lərziyə düşməyin. Amma Məsihi Rəb kimi ürəyinizdə müqəddəs tutun. Daxilinizdə olan ümid barəsində sizdən hesabat istəyən hər kəsə cavab vermək üçün hazır olun. Vicdanınızı təmiz tutaraq bunu həlimliklə, ehtiramla eləyin ki, Məsihdə olan yaxşı davranışınızı təhqir edənlər sizə attıqları böhtandan utansınlar. Əgər Allahın iradəsi budursa, Yaxşılıq etdiyi üçün əzab çəkmək Pislik etdiyi üçün əzab çəkməkdən yaxşıdır Çünki salih olan Məsih də salih olmayanlar uğrunda Onların günahları üçün bir dəfə əzab çəkdi ki Sizi Allahın hüzuruna gətirsin O cismən edam edilmiş Amma ruhən həyata qovuşmuşdur O ruhən gedib zindandakı ruhlara da bəz etdi Bunlar bir baxlar Allah, Nuhun cəmi düzətdiyi dövrdə səbirlə gözlədiyi vaxt itayətsiz idi. O gəmidə isə az adam, başqa sözlən, səkiz nəfər sudan sağ salamaq çıxdı. Bu nümuniyə uyğun olaraq, vəftiz indi sizə İsa Məsihin dirilməsi ilə xilas gətirir. Vəftiz, cismanı çirki yumaqdan ötürü deyil, təmiz vicdanla Allah qarşısında söz vermək üçündür. İsa Məsih göyə qalxıb və Allahın sağındadır. Mələklər, hakimlər və qüvvələr də ona tabidir.